Partea 1. Echipajul antilopei Când traversezi strada, uită-te bine în stânga și în dreapta. Regulă de circulație. Capitolul 1. Cum a încălcat Panicovski convenția? Pietonii trebuie iubiți. Pietonii reprezintă cea mai mare parte a omenirii. Mai mult chiar constituiesc lamura ei. Pietonii au creat lumea. Ei au construit orașele au ridicat clădirile cu etaje peste etaje, au făcut instalațiile de canalizare și de alimentare cu apă, au pavat străzile și le-au luminat cu becuri electrice. Ei au răspândit cultura în lumea întreagă, au inventat tiparul și praful de pușcă, au aruncat poduri peste râuri, au descifrat hieroglifele egiptene, au pus în circulație lama de ras, au desfințat comerțul cu sclavi și au stabilit că din boabele de soia se pot prepara 114 feluri de mâncare gustoase și hrănitoare. Și când totul a fost gata, când planeta noastră a căpătat un aspect oarecum civilizat, au apărut automobiliștii. Trebuie să precizăm de altfel că și automobilul a fost inventat de pietoni. Dar automobiliștii au uitat asta numai decât și au început să strivească pe sărmanii pietoni blânzi și inteligenți. Străzile create de pietoni au trecut sub stăpânirea automobiliștilor. Partea carosabilă a devenit de două ori mai lată, iar trotuarele, mult mai înguste, ajungând până la dimensiunile banderolelor de pe pachetele de tutun. Pietonii au început să se lipească speriați de zidurile caselor. În orașele mari, pietonii duc o viață de martiri. S-a introdus pentru ei un fel de ghetou în ce privește circulația. Nu li se îngăduie să traverseze decât la încrucișări, adică tocmai acolo unde circulația este mai intensă, unde firul de păr, de care atârnă de obicei viața pietonului, se poate rupe mai ușor decât oriunde. În întinsa noastră patrie, mașina, destinată în concepția pietonilor care au inventat-o să servească transportului pașnic al oamenilor și lucrurilor, a căpătat caracterul dios al unui proiectil fratricid. El scoate din arenă coloane întregi de membri ai sindicatelor și ai familiilor lor. Iar dacă uneori pietonul izbutește să scape de sub botul argintiu al mașinii, Vine atunci miliția și îl amendează pentru nerespectarea catehismului circulației. În general, prestigiul pietonilor s-a șubrezit mult. Ei care au dat lumii oameni iluștri ca Horatiu, Boyle, Mariot, Lobacevski, Gutenberg și Anatol Franz, sunt nevoiți acum să se strâmbe cum nu se poate mai caragios ca să atragă atenția asupra existenței lor. Doamne Dumnezeule, care de fapt nu existi, până unde l-ai făcut să ajungă pe bietul pieton? Iată-l mergând de la Vladivostok la Moscova, pe șoseaua siberiană, într-o mână cu un steag purtând inscripția Să reorganizăm viața textiliștilor, iar pe umăr cu un băț, la capătul căruia atârnă niște sandale de rezervă tip Nenea Vania și un ceainic de tablă fără capac. Este pietonul sportiv sovietic, plecat de tânăr din Vladivostok, și care, ajuns pe porțile Moscovei în pragul bătrâneții, va fi strivit de un autocar greu, al cărui număr nimeni nu s-a să apuce să-l rețină. Sau iată un altul. Mohican european al mersului pe jos. El merge pe jos în jurul lumii, rostogolind în fața sa un butoi. Ar fi mers bucuros și fără butoi. Dar atunci nimeni n-ar fi băgat de seamă că e într-adevăr un pieton de cursă lungă și ziarele n-ar fi scris despre el. Așa încât e nevoit să împingă în fața sa toată viața butoiul blestemat, pe care, colac peste pupăză, rușine, rușine, este desenată cu galben o mare inscripție ce laudă neîntrecutere calități ale uleiului de automobil, visul șoferului. În așa hal a decăzut pietonul. Numai în micile orașe rusești pietonul mai este respectat și iubit. Numai acolo mai este stăpân al străzilor și îi poate călca fără să se sinchisească pe caldarâm și să-l traverseze în orice direcție, cum vrea și când îi poftește inima. Cetățeanul despre care e vorba aici și care avea pe cap o șapcă cu fundul alb, cum poartă de obicei administratorii grădinilor de vară și Comperii, aparținea fără îndoială covârșitoarei majorități și lamui omenirii. El mergea pe jos, pe străzile orașului Arbatov, uitându-se în jur cu curiozitate, dar puțin cam de sus. Ținea în mână o valijoară, cum poartă mașele. Parese că orașul nu-l impresionase cu nimic pe pietonul cu șapcă de artist. Văzut vreo 15 clopotnițe, unele albastre, altele verzui, Altele albe și roz. Îi sări în ochi dubleul scorojit de pe cupolele bisericilor și observă deasupra unei clădiri publice fluturând un steag. Lângă porțile albe, cu turnuri ale acestui oraș provincial, două bătrâne cu un aer auster vorbeau franțuzește, plângându-se de puterea sovietică și amintindu-și de fiicele lor iubite. Din beciul unui lăcaș al domnului venea un aer rece cu un miros ca de vin acru. Probabil că erau depozitați acolo cartofi. Templul mântuitorului ridicat pe cartofi," spuse încet pietonul. După ce trecu pe sub un arc de placaj, pe care era scris cu proaspăt: salut celei de a cincea conferințe districtuale a femeilor și tinerelor fete, ajunse în dreptul unei alei lungi, care se numea Bulevardul Tinerelor Talente. Nu zise el măhnit Precis că aici nu e Rio de Janeiro. E mult mai urât. Aproape pe toate băncile de pe Bulevardul Tinerelor Talente, deau fete singuratece cu cărți deschise în mână. Umbeti drențuite cădeau pe pagini, pe coatele goale ale fetelor și pe bretoanele lor înduioșătoare. Când străinul apărut pe aleea răcoroasă, se produse pe gânci o rumoare vizibilă. Ascunzându-și fața după cărțile de Gladkov, Eliza Orzesco și Seifulina, fetele aruncară străinului priviri timide. Acesta trecu, în pas de defilare, pe dinaintea cititoarelor tulburate, și ajunse la clătirea comitetului executiv, care era ținta plimbării sale. Tocmai în clipa aceea, răsări de după colț o birjă. Alături de birjă, și ținându-se cu o mână de aripa ei, prăfuită și scorojită, și cu cealaltă fluturând o mapă umflată pe care scria cu litere în relief, music, mergea în pas alergător, un om în rupașcă rusească trecută peste pantaloni, și vorbea cu foc celui din birjă, căutând să-i demonstreze ceva. Tipul din birjă, un bărbat mai în vârstă, cu un nas ca o banană și care și a târna ca atare, strângea între picioare un diamantan și, din când în când, îi dădea cu tifla interlocutorului său. În focul disputei, chipiul lui incineresc cu șiret de pluș verde, din acela cu care se îmbracă canapelele, îi lunecase pe o ureche. Cele două părți, în litigiu rosteau repetat și deosebit de tare cuvântul salaiu. Peste puțin se puteau auzi și celelalte cuvinte. O să răspunzi pentru asta tovarășe Talmudovski." striga alergătorul cu rubașcă, dând la o parte mâna cu care inginerul îi făcea cu tifla. Iar eu îți spun că în astfel de condiții nu o să vină la voi niciun specialist ca lumea." răspunse Talmudovski străduindu-se să restabilească echilibrul tiflei. Iar vorbești de salariu? O să fim nevoiți să punem problema interesului meschin și hrăpăreț." Puțin îmi pasă de salariu. Lucrez și de pomană. țipa inginerul descriind în aer... Profund emoționat, tot felul de curbe. Dacă vreau, mă și pensionez. Dar mai lăsați-vă de asemenea sisteme de iobăgie. Scriu pretutindeni libertate, egalitate și fraternitate, iar pe mine vor să mă silească să lucrez în gaura asta de șobolani. Inginerul Talmudovski desfăcu pumnul și începu să numere pe degete. Locuința, cocină de porci. Teatru, ioc. Salariu, birjar, mână la gară trrrr făcut cu un glas subțire omul cu rubașcă fugind înainte și prinzând calul de dârlogi. În calitatea mea de secretar al secției inginerilor și tehnicienilor, Condrat Ivanovici, rămâne uzina fără specialiști, pentru numele lui Dumnezeu. Opinia publică nu s-a admită una ca asta, inginer Tamudovski. Am îngeantă un proces verbal. Și secretarul secției, crăcănându-și picioarele, început să dezlege repede panglicile mapei cu muzic. Această imprudență fu hotărătoare. Ea decise rezultatul disputei. Văzând că drumul e liber, Talmudovski se ridică în picioare și țipă cât îl ținea gura. Mână la gară! Nu se poate, nu se poate! Bolborosi secretarul, alergând după drăsură. Ești un dezertor de pe frontul muncii. Din mapa Music zburau foițe pe care scria cu cernală violetă, s-a audiat și s-a hotărât. Străinul care urmărise cu interes scena mai zăboviu o clipă în piața rămasă pustie și zise foarte convins. Nu, ăsta nu e Rio de Janeiro. Peste un minut, bătea la ușa care da în cabinetul președintelui Comitetului Executiv. Pe cine căutați? îl întrebă secretarul care ședea la o masă lângă ușă. Ce treabă aveți cu președintele? În ce problemă? Pe semne că vizitatorul știa perfect cum trebuie să-i trateze pe secretarii de la instituțiile de stat economice sau obștești și nu se apucă să susțină că a venit într-o chestiune strict oficială și urgentă. Din potrivă. personală, răspunse el pe un ton sec și, fără să se mai uite la secretar, băgă capul pe ușa crăpată și întrebă, e voie? Fără să aștepte răspunsul, intră, se apropie de biroul președintelui și îi zise, Bună ziua, nu mă recunoașteți? Președintele, un bărbat cu capul cât o baniță și ochi negri, îmbrăcat în haină bleumarin și pantalon tot bleumarin, vârâți în cizme cu tocuri înalte, Aruncă vizitatorului o privire destul de distrată și îi declară că nu-l recunoaște. Chiar nu mă recunoașteți? Și totuși, multă lume e de părere că se mănc ca două picături de apă cu tatăl meu. Și eu se cu tatăl meu, îi replică impacientat președintele. Ce doriți dumneavoastră, tată Problema e cinei tatăl, observă trist vizitatorul. Sunt fiul locotenentului Schmidt. Notă: Piotr Petrović Schmidt, 1867-1906 locotenent în flota Mării Negre, unul dintre conducătorii răscoalei matrozilor și soldaților din noiembrie 1905 de la Sevastopol, în urma căreia a fost executat de autoritățile țariste. Președintele se și se ridică în picioare. Își aminti numai decât figura celebră a locotenentului revoluționar, cu fața palidă și pelerină neagră, prinsă în catarame de bronz, înfățișind capete de lei. În timp ce căuta să-și adune gândurile, Spre a pune fiului cunoscutului erou al flotei Mării Negre o întrebare care să cadreze cu circunstanța, vizitatorul cerceta din ochi mobilierul din birou cu o privire de cumpărător pretențios. Cândva în timpul țarismului, mobilarea instituțiilor publice era făcută după tipic. Exista o rasă specială de mobilă pentru oficialități. dulapuri late și înalte până la tavan, canapele de lemn cu rama lăcuită și groasă de trei țoli, birouri cu picioare burduhănoase ca ale meselor de biliard și paravane de stejar care despărțeau birourile de lumea turbulentă din afară. În timpul Revoluției, această rasă de mobilă a dispărut aproape cu desăvârșire, iar secretul fabricației s-a pierdut. Oamenii uitaseră cum trebuie mobilate camerele instituțiilor și prin birourile acestora au apărut obiecte care până atunci erau considerate un apanaș al locuințelor particulare. Au apărut studiouri cu arcuri, cum au avocații, cu o policioară de cristal pe care se puneau șapte elefanți de porțelan care aduc zice se noroc, au apărut dulapioare din acelea pentru veselă, bicetajere, fotolii de piele pliante pentru reumatici și vase japoneze albastre. În biroul președintelui Comitetului Executiv din Arbatov se aciuia seră în afară de o masă obișnuită de scris, două pufuri îmbrăcate în atlas roz, plesnit pe aici pe colo, o canapenuță tapisată cu o stofă îndungi, o stampă de mătase reprezentând fujiama și un vișin înflorit, precum și un garderob de stejar, cu oglindă, grosolan lucrat, de felul a care se vând la piață. Da, dulăpiorul ăsta e tip slav," se gândi vizitatorul. Aici nu e rost de ciupit mare lucru. Nu, nu, ăsta nu este Rio de Janeiro." Foarte bine că ați trecut pe aici," zise în sfârșit președintele. Veniți probabil de la Moscova." Da, sunt în trecere," răspunse vizitatorul cercetând cu privirea canapeluța și încredințându-se tot mai mult că treburile financiare ale comitetului executiv nu stau pe roze. El prefera comitetele executive unde găsea imobilă suedeză nouă, fabricată de trustul lemnului din Leningrad. Președintele se gândi o clipă să-l întrebe pe fiul locotenentului cu ce scop a venit la Arbatov, dar deodată, fără să-și dea seama de ce, zâmbi albastru și spuse Avem aici biserici minunate. A fost de altfel și o comisie de la Direcția Generală Științifică." Au de gând să i restaureze. Spuneți-mi, dumneavoastră, țineți minte răscoala de pe crucișătorul Oceacov? Vag, vag de tot, răspunse vizitatorul. Pe vremurile acelea eroice eram încă foarte mic, un copil. Vă rog să mă iertați, care e numele dumneavoastră? Nicolai, Nicolai Schmidt. Și după tată? E de rău, își zise vizitatorul, care nu știa nici cel care e numele mic al tatălui său. Da, fă cu el trăgănat, evitând răspunsul direct. Mulți nu-și mai amintesc acum de numele eroilor revoluționari. Amețea la nepului. Nu mai e același entuziasm. De fapt, am nimerit în orașul dumneavoastră cu totul întâmplător. O neplăcere pe drum. Am rămas fără nicio copeică. Președintele se bucură foarte mult de schimbarea subiectului. I se părea rușinos că uitase numele mic al eroului de pe Oceacov. Într-adevăr, se gândea el, uitându-se cu dragoste la într vie a eroului dispărut. Cu munca asta te abrutizez complet. Uiți, marile momente. Cum ați spus, fără o copeică, asta e interesant. Firește că m-aș fi putut adresa unei persoane particulare, spuse vizitatorul. Mie mi-ar da oricine, dar, înțelegeți și dumneavoastră, n-ar fi fost prea indicat din punct de vedere politic. Un fiu de revoluționar să ceară așa din senin bani de la un negustor particular, de la un nepman. Fiul locotenentului rosti ultimele cuvinte cu glasul cam spart. Președintele ascultă îngrijorat intonațiile subtile din glasul vizitatorului. Dacă e epileptic, se gândi el, ce beleau să cadă pe capul meu. Și ați făcut foarte bine că nu v-ați adresat unui particular, zise președintele zăpăcit de-a binelea. Fiul eroului flotei din Marea Neagră trecu pe nesimțite la chestiunea care îl interesa. Cerea 50 de ruble. Președintele, strâmtorat de posibilitățile reduse ale bugetului local, nu-i putut da decât 8 ruble și 3 bunuri de masă la restaurantul cooperativei Fostul Prieten al Stomacului. Fiul eroului vrâ banii și bonurile în buzunarul adânc al hainei sale gri cu picățele, destul de ponosită, și dădusă se ridice de pe puful roz când, deodată, se auzi de afară un tropăit de picioare și glasul secretarului care voia să oprească pe cineva. Ușa se deschise brusc și, în prag, se ivi un nou vizitator. Cine e or mai mare aici?" întrebă acesta gâfâind și cercetând cu ochii de hoțoman odaia. Eu sunt poftim," spuse președintele. Salutare, președinte!" urlă noul venit, întinzându-i o mână cât o lopată. Sunt fiul locotenentului Schmidt." Cine?" întrebă părintele orașului cu ochii cât cepele. Fiul marelui și neuitatului erou, locotenentul Schmidt," repetă noul venit. Păi și tovarășul care șade aici fiul locotenentului Schmidt, Nicolae Schmidt." Și președintele, complet zăpăcit, îl arătă pe primul vizitator, a cărui față deveni blusc ca după somn. În viața celor doi escroci survenise un moment extrem de delicat în mâinile modestului și credului președinte al Comitetului Executiv, putea să sclipească în orice clipă lunga și neplăcută spada a zeiței Nemesis. Notă, Nemesis, zeița justiției la greci. Soarta le acorda numai o secundă ca să năsocească o ieșire salvatoare. În ochii celui de-al doilea fiu al locotenentului Schmidt se oglindi groaza. De unde, înainte cu o clipă, apăruse cu o alură impunătoare și agresivă, în cămașa lui de vară Paraguai, Pantalon de marinar și pantof de pânză băstrii, acum parcă se decolorase, că își pierduse contururile amenințătoare și nu mai putea să inspire niciun respect. Pe fața președintelui se ivi un zâmbet care nu prevestea nimic bun. Și când celui de-al doilea fiu al locotenentului îi se și părea că totul e pierdut, și că teribilă mânie a președintelui se va revărsa dintr-un moment în altul pe capul Ioscovan, de pe puful cel roz sosi salvarea. Vasea strigă primul fiu al locotenentului șmit sărind în picioare. Frățioare, dragă, nu mai recunoști pe frate tu, Colea?" Și primul fiu îl îmbrățișă repede pe al doilea. Îl recunosc, îl recunosc pe fratele meu, Colea." Plăcuta și neașteptata lor întâlnire stârnia atâta eu și atât de neobișnuit de puternice îmbrățișări, încât cel de-al doilea fiu al revoluționarului din flota Mării Negre ieși din aceste îmbrățișări galben-verde. De bucurie, fratele Colea îl strânsese cam prea tare. În îmbrățișarea lor, ambii frați se uitau pieziși la președinte, de pe a cărui figură nu dispărea expresia acră. De aceea, ei fură nevoit să dea proporții combinației salvatoare și să înzorzoneze răscoala marinarilor din 1905, cu diverse amănunte din viața de toate zilele și cu întâmplări inedite care au scăpat istoriei partidului. Ținându-se de mâini, frații se așezară pe canapea și, cu ochii lingușitori mereu la președinte, se scufundară în amintiri. Ce întâlnire extraordinară!" exclamă cu glas prefăcut primul fiu, poftindu-l cu privirea pe președinte să participe la sărbătoarea lor familială. Da, zise președintele cu un glas glacial. Se întâmplă, se întâmplă!" Văzând că președintele se mai afla încă în ghearele îndoielii, primul fiu își mângâie fratele pe buclele roșcate ca de setăr și îl întrebă drăgăstos. Dar când ai venit din Mariupol? Unde ai stat? La bunica?" Da, la ea!" murmură cel de-al doilea fiu al locotenentului. Și de ce mi-ai scris atât de rar?" Am fost foarte îngrijorat." Am fost ocupat," răspunse păsac Roșcovanul. Și fiindu-i teamă că nu cumva imprudentul său frate să se intereseze din iuțeală și, și cu ce a fost ocupat, când, de fapt, principala lui ocupație în timpul acesta fusese să stea în casele de corecție ale diferitelor republici autonome și regiuni, cel de-al doilea fiul al locotenentului Schmidt luă el inițiativa și întrebă Dar tu de ce nu mi-ai scris?" Eu ți-am scris," răspunse fără să stea pe gânduri fratele, simțindu-se cuprins de o colosală voie bună. V-ați-am scris chiar recomandat, am și recipisele la mine. Și băgăm mâna într-unul din buzunarele laterale, de unde scoase într-adevăr o mulțime de hârtii îngălbenite, pe care Dumnezeu știe de ce, în loc să le arate fratelui, le arătă președintelui comitetului executiv, dar și acestuia numai de departe. Oricât de ciudat s-ar părea, președintele, la vederea hârtiuțelor, se mai liniște puțin și amintirile fraților începură să devină mai colorate. Roșcovanul, care intrase perfect în rolul său, povesti destul de legat, deși monoton, conținutul broșurii de mare tiraj răscoala de pe Oceacov. Fratele său înfrumuseță expunerea lui aridă cu amănunte atât de vitorești, încât președintele, care începuse să se calmeze, ciuli din nou urechile. La urmă, el îi lăsă pe frați să plece nestingeriți și aceștia ieșiră fuga în stradă răsuflând ușurați. Frații cotiră după colț și se opriră fiindcă veni vorba de copilărie, spuse primul fiu. În copilărie ucideam pe loc, ca dumneata, cu praștia. De ce?" întrebă cel de-al doilea fiu al celebrului tată. Așa sunt legile aspre ale vieții. Sau, ca să mă exprim mai pe scurt, viața ne impune legile sale aspre. De ce te-ai băgat în biroul președintelui? N-ai văzut că nu e singur?" M-am gândit. Aha, te-ai gândit. Prin urmare, dumneata mai și gândești câteodată. Ești un gânditor? Și cum te cheamă gânditorule?" Spinoza, Jean-Jacques Rousseau, Marc Aureliu? Roșcovanul tăcea sub apăsarea întemeiatei acuzației ce i se aducea. Ei bine, te grațiez. Îți dăruiesc viața. Și acum să facem cunoștință. Oricum suntem frați și rubedenia impune anumite obligații. Pe mine mă cheamă Ostap Bender. Aș putea să aflu care e numele dumnei adevărat? Balaganov, se recomandă Roșcovanul. Şura Balaganov. Nu te întreb de profesiune, urmă politicos Bender? Dar bănuiesc care trebuie să fie. Probabil ceva intelectual. Ai fost de multe ori condamnat anul acesta?" De două ori," răspunse Balaganov cu dezvoltură. Asta nu e bine. De ce îți vin sufletul nemuritor?" Omul nu trebuie să aibă de-a face cu justiția. E o ocupație banală. Mă refer la furturi. Fără a mai vorbi de faptul că a fura e un păcat. Cu siguranță că în copilărie mama ți-a dezvoltat această teorie. Furtul mai reprezintă o cheltuială prostească de forță și energie." Ostap și-ar mai fi expus multă vreme teoria sa asupra vieții, dacă Balaganov nu l-ar fi întrerupt. Uite colo zise el arătând spre capătul, plin de verdeața al bulevardului tinerelor talente. Vezi un om cu pălărie de paie? Văd, răspunse Ostap arrogant. și cei cu el? E guvernatorul insulei Borneo? Nu, e Panikovski, zise Shura, un fiu al locotenentului Schmidt. Pe alee, în umbra teilor mazeștuoși, mergea a plecat puțin într-o parte un cetățean care nu mai era în prima sa tinerețe purta pe o ureche o canotieră cu marginile ferfenițite. Pantalonii îi erau atât de scurți încât i se vedeau și returile albe ale indispensabililor. Sub mustății scânteiau un dinte de aur ca o țigară apinsă. Cum? Încă un fiu?" Făcu o stap, începe să fie nostim. Panikovski se apropie de clădirea comitetului executiv, descrise îngândurat un opt în fața intrării, duse amândouă mâinile la vorurile canotierei, își așeză pălăria într-o ținută corectă, își îndreptă haina și, oftând adânc, intră. Locotenentul a avut trei fii, se Bender. Doi deșteți, al treilea prost, trebuie să-l prevenim. Nu-i nevoie să opuse Balaganov. să se învețe minte și altădată să nu mai calce convenția. Ce convenție? Așteaptă, îți explic eu pe urmă. A intrat, a intrat. Sunt un om în general invidios, mărturise Bender. Dar acum cred că nu e cazul să-l invidiez. Ai asistat vreodată la o luptă de tauri? Atunci hai să ne uităm. Cei doi copii ai locotenentului Schmidt, deveniți prieteni, ieșiră de după colț și se apropiară de fereastra biroului președintelui. De partea cealaltă a geamului prăfuit și murdar, președintele ședea și scria ceva foarte repede. Ca toți oamenii care scriu, era încruntat la față. Deodată ridică capul. Ușa se deschise larg și în cameră intră panicos. Cu pălăria strâns lipită de reverele sfinoase ale hainei sale, se opri în fața biroului și mișcă mai mult timp din buzele gloase. Deodată președintele se ridică furios de pe scaun și deschise larg gura. Prietenii auziră un urlet prelung. Zicând toată lumea înapoi, ostacul trase repede pe balaganuri de la geam. Amândoi o luară la fugă pe bulevard și se ascunseră după un copac. Scoateți-vă părăriile!" exclamă ostap. Descoperiți-vă! Mortul i-a adus afară!" Nu greșise! Tunetele și ecourile glasului începuseră să se potolească bine când, în ușa clădirii comitetului executiv, apărură doi funcționari spătoși care îl duceau pe Panikovski. Unul îl ținea de brațe, celălalt de picioare. Corpul răcosatului, făcea o stap reportajul, a fost scos pe brațe de rude și prieteni. Funcționarii, ajunși cu fiul cel prost al locotenentului Schmidt pe treptele din fața edificiului, începură tacticosă legene. Panikovski tăcea privind cerul albastru. După o scurtă ceremonie, începu o sta și în aceeași clipă funcționarii după ce mai întâi făcură destul vânt corpului lui Panikovski, la zvârlire în stradă. Rămășițele pământești ale defunctului au fost redate pământului, încheie Bender. Panikovski se izbite pământ ca o voască Se sculă repede în picioare și, aplecându-se și mai mult decât înainte pe o parte, o luă la fugă cu o viteză uimitoare pe bulevardul tinerelor talente. Ei, acum povestește-mi," zise Ostap, cum a călcat acest sticălos convenția și de ce convenție e vorba?"